nderuar asalamu alaikum. Ky është takimi ynë i radhës në emisionin duke kërkuar përgjigjen për të vazhduar edhe me këtë javë me pyetje të ndryshme që na kanë arritur në pyetje që së vizkës së pikom e të cilëve do të na jap përgjigje Hax Alaudin Abazi. Hajë selam aleikum mirëservera. Aleikum salam mirësejgje. Edher Hajë fillojmë me pyetjen e parë thotë asalamu alaikum jam student i fakultetit të arkitekturës në kuadr të lëndve e kam edhe lëndën vizatimin e lir dhe shpesh kemi për detyrë të vizatojmë portrete. A i kam halal vizatimin e tyre, Allah është përbleft në shkruan në më rriton rrejgjaj. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu ala Ali wa sahbija gjmajin, lafdrojmë Allahun e madhërishëm, i qojmë salavat e salama peganberit e ti Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, familje, shogu dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uzohen me uzimin e ti dherën e ditën e gjykimit. Neve më kujtohet në disa përgjigje të mëhershme kemi fol në lidhje me vizatimin dhe vizatimin e portreteve në përgjithësi mm -hmm. dhe kemi shpjeguar se kemi një numër të citateve të cilat ndal ndalojnë që njeriu të me dorën e tij, do të thotë dorën e lirë, me laps ose me ngjyr kështu të të vizatoi do të thotë çënje të, të gjalla. Ëh dhe duke u nisur nga nga këto citate, të cilat i kemi i kemi përmendur atje, Themi se duhet t'i ikë besimtari këtyre veprimeve, qofë dhe të të të vizatim, qofë dhe të të të në skulpturim dhe në vend të kësaj nëse ka prirje dhe të të të pikturim dhe për vizatim, atëhere të orientohet në vizatimin apo pikturimin e qenjive jote gjala, pejsazhev, e kështu me radh, dhe ti largohohet vizatimit të portreteve dhe qenieve të gjalla në përgjithësi. Mirpo çfarë do të thjet çështja e, e një studenti i cili ose ndonjë nxënës i cili është do thot në në shkollë dhe obligohet, atëherë themi se kjo vlersohet brenda mundësive. Nëse nëse ka mundësi ti ikë dhe fare mos ti mos ti nënshtrohet vizatimit të këtyre qenieve, atëherë do të ishte më e drejtë. Nëse Kjo është patjetër sikur se qëndon për në për shkolla fillore apo të mesme, mm -hmm. kështu me radhë, nëse është obligative e, dhe me këtë vlerësohet studenti apo në nësia, atëherë kjo vepër ndërlidhet në bazë të asaj që ta praktikoj vetëm mm -hmm. atë që sa është e nevojshme, zoti i dimë më shumë. Po, është, në këtë rast të kur pikturohet do të thotë një njerëj për shkak të detyrave në fakultet apo në shkollë, si të veprojë studenti apo në nësia pastaj me atë pikturë? pasi që ta përfundoj, atëherë më së miri është që mos ta mbaj atë në në ruajtje, mirë po ta ta asgjesoj. Kjo do të ishte më e drejtë. Zoti dimë. Më po, lejmë me një pyetje tjetër thotë selam alejkum, un zakonisht kur nuk kam siguri nëse një punë është halal ose jo, bëj duan e istihares nëse realizohet atëherë mendoj se jam në rregull. Ky veprim që bëj a është në përputhje me Islamin apo jo? Ja? Pyetje nuk është shumë e qartë, si do qoftë më kujtoho gjithashto dhe për namazin i stiharës kemi folur dhe kemi thënë se namazin i stiharës jenë dyre kate që i falë besimtari, mm. namazin na file dhe thotë Ta. synet, si kurse që falët themi synet i sabahut, dhe pas përfundimit namazit është një dua e pasashme që gjendet dhe thotë në librin buroja e muslimanit, ledzohet ajo dhe i bëhe lutet zoti madrëshum që tja gjej apo të uzojnë atë, çë është më hajër ta ta bëj nëse është në ballavaçim apo ka ka të bëj me me dy zgjedhje para vetës dhe nuk din besimtar i cilin ta zgjedh. Mirë po në në këtë pyetje si duket çështja apo qëllimi falje i faljes së namazit istihares është dhe të thotë që të që të kuptoj një punë se është mm -hmm. e lejuar apo e ndaluar. ë në këtë rast nuk falet namazi istihares. ë mm -hmm. për arsyesë në çështjet e ndaluara apo nëse jem përball një dileme, ë se çfarë të bëjmë dhe para vetes kemi një punë që është halal dhe kemi një punë që është haram, e, në këtë rastive nuk duhet të falemi të falim namazin istihare dhe të bëjmë zgjedhjen në mes të halalit edhe haramit. Asesi, hmm. po neve duhet ta bëjmë atë që është e lejuar dhe të largohemi haramit dhe, dhe për kët nuk ka namaz istihare. Me një fjalë namazi istihare është për çëllim kur jemi përball një dileme, kemi disa opsione apo dy opsione më shumë dhe të gjitha janë të lejuara dhe nuk din besimtari cilën ta zgjedh, cila është më e hajër për të, mm -hmm. atë në këtë rast e fal namazin istihares. Mm -hmm. Kurse në raste kur para vetes ka ndonjë haram, ë, që ta bëj zgjedhjen e haramit me me faljen e namazit istihare, kjo do thotë nuk është nuk është e kërkuar dhe nuk lejohet në fakt. Për arsye se ë, do thotë neve jemi të obliguar të largohemi në, nga harami në formë ë detyruese pavarësisht ë kemi mundësi të zgjedhim, zgjedhim apo nuk kemi mundësi të zgjedhim. Prandaj është edhe ajo çështja tjetër se në vlerësimin e gjërave se një punë është halal apo haram, nuk bëhet me hamendje, nuk bëhet do thot me supozime, por bëhet në bazë të vërtetimit të asaj pune. Hmm. Dhe kështu që besimtarin nëse është përball një pune dhe nuk e dinë a është e lejuar ajo apo jo, atër duhet të pyes ata që dinë dën në bazë të asaj edhe edhe të veproj. E jo në bazë të e, e, mendimit apo supozimit që ai mund të konkludoj e, se kjo punë bën më bë, bën për ta bërë apo nuk bën. Zoti e di më së miri. Po kalojmë tek pyetja e radhës, thotë në çonse burri nuk ka marrëdhënie intime me gruan e tij dhe bën zinë me gratë të tjera e gruaja e tij e din dhe prapse prap vazhdon martesën për shkak se kanë një fëmijë dhe më shpresën që Allah xhalesh anu hu një ditë do t'auzoj atë që të kuptoj gabimin që po e bën. A është haram të vazhdoj martesën me një burr të tillë sepse tash për tash është vetëm një shërtore e tij dhe nën e fëmijët që e kanë mirë. Po ajo vazhdon të rri me atë me dëshirën e vet dhe me durimin që Allahu i mëath po jashton. Ne vetë duhet ta dimë se qëllimi final apo një nga synimet më thelpsore të martesës është që një çift krijojë një një familje në përputhje me mësimet islame, doon mm -hmm. që e ruan e, edhe burri, gruan, edhe gruaja burrin nga nga devijimi dhe nga gjërat e ndaluara në përgjithësi. Realiteti i kësaj familje nuk është kështu siç duhet duhet mëqen. Edhe në anën tjetër nevojë e dim se është parim në jurisprudencën islame që besimtari kur të martohet patjetër në përzgjedhje e bashortës duhet tjetë të jetë përzgjedhë, do thotë bashortësi që janë të ndershme, në mm -hmm. një fjalë nuk mirën do thotë me punë të jo të mira, sikurse që është do thotë prostitucioni, amoraliteti e kështu me radhë. Në anën tjetër edhe për për vajzën apo për besimtaren vlen e njëjta, nuk i lejohet ajo kur ta kërkojë dikush për martesë për grua do thotë që të pranojnë të martohen me burra të cilat janë të pamoralshëm dhe jo të ndershëm. ë dhe nëse vërtetohet qartë se ndodë do thotë amoraliteti ë nga njëra pala, ë mm -hmm. pavarësisht nga pala e burrit apo pala e gruas, dhe nëse kjo nuk është do thotë rast i një sprove apo ka ndodhur kë në disa momente dhe nuk ndodh pendimi, mirëpo njeriu vazhdon të thotë në, kët, në këtë në këtë ndalesë dhe në këtë çoroditje, atëra patjetër gruaja, besimtarja duhet të kërkojë shkurorzim dhe të ndahet nga e burr për arsye se bashkëtesa me një person i tektill nuk është do thot një bashkietës do thot e drejt për arsye se ëh as do thot aj në fakt është me një person i cili është jo i ndershëm, është do thot e, person amoral edhe çdo kalim të jetës me një person tektill do të jetë në dëm të saj. Mm -hmm. Në rastin konkret se çfarë veprohet, unë edhe më herët kam pasur rezervën të jap përgjigje konkrete mm -hmm. posaçisht në raste të divorceve edhe problemeve familjare. Pa. Do thotë, këtu është do thotë një përgjigje e përgjithshme, që ndoshta në në rastin konkret mund të jetë edhe ashtu, por duhet të shikohet situata pak më më drejt të kontaktohet ai ai bashkëshorti dhe të shikohet se cilat jenë ato problemet dhe shkacet se a i refuzon do thot, të të kjetë bashkjetes me, me gruan e ti, dhe, për arsujë se si Kaj. shpermandet në këtë pytje, nuk ka fare kontakt me një fjalë, është një ndarje mm -hmm. dhe nuk e dim sa vazhdon kjo, pastaj këto hajtë po themi suppozimet të grua se a i burë shkon të të të me dikët jetër, e kështu me radhë duhet vërtetohen shumë qartë, mund të jenë edhe edhe parajykime të gruas, mm -hmm. duke duke mos e parajykuar tash asun personalisht kët grua, por mm -hmm. themi se e, ka mundësi që gruaja ja të dëgjojë ndonjë bisedë që e bën burri me një femër apo të dëgjojë nga njerëz të tjerë dhe më një herë të konkluzoj, konkludoj se e, burri i tij shkon burri i saj do të thashkën me me ndonjë femër tjetër e kështu me radhë. Ëh. Mm -hmm. Sidoqoftë do thot për ta ëh vërtetuar kët dhe për të lën për të vënë do thot ndonjë eh dukeim do thotë edhe ndonjë veprim të më tutjeshm të, të kësaj gruaje patjetër duhet të konsultohet një hoxh i afërt me me kët themër dhe me kët familje në përgjithësi që kamusi të kontaktojnë qoftë edhe edhe edhe fizikisht do thotë në kuptimin ta kohën një në takime të veçanta dhe ta diskutojnë problemin dhe në bazë asaj edhe të shikohet se si mund të bëhet zgjidhja e problemit zoti i di më së miri u kalam tek universiteti tjetër thotë selam aleikum hu zinj deruar unë ju bëj shrua jam një vlam musliman që punoj në një institucion shtetror për shkak të punës që bëj më ndodh që nganjëherë të më japin edhe shpërbime persona privat për shkak të ndihmës që i kam bër. Ka raste që mund të printoj të fotokopijoj të marr letra, dosje dhe pajisje të tjera kancelarike jo për qëllime të punës por vetëm për veten time. Duke marr këto gjëra jo për punë, pra jo për për punë ku bën aj punë, a bëj haram për këtë, marë parasysh faktin se shteti në fund të fundit në bat nga taksat e shqiptarve ku përfshinë edhe vlez rritemi. Do e të di gjithashtu që është problemet që marë kanë lidhje me e, ndihmesën që i bëj personeve për të përfituar grande që jepin nga qeveria. Unë ndihmoj duke i bërë dokumente dhe duke asistuar. Për këtë punë nuk kërkoi shpërblim, pyetja ime është nëse ka marrë shpërblim për punën time, këto lek janë halal apo jo. Kjo pyetje e gjatë janë dy çështje që duhet mm -hmm. do të thot trajtohen. Fillimisht, me sa kuptova nga pyetja, ky person punon në, në sektor shtetëror, do thot në ndonjë firmë do thot të, të shtetit, mm -hmm. publik dhe jo do thot në në ndonjë sektor privat. Kjo është domosdoshmë një çështje që duhet të kuptohet. Pastaj pyetja e parë apo çështja e parë e cila ngrihet nga ky pytc mm -hmm. është çështja se ai gjatë punën që e bën paska paska punë me fotokopje, me letra mm -hmm. e kështu me radh, me radh, ka mundësi që diçka nga ato letra ti merr me vete në shtëpi, ti shujzoi do thot vet personalisht, jo për nevojat apo për për punë me të cilat ai është i ngarkuar. Dhe pyetja është se a lejohet i përdor këto për nevoja të veta personale. Themi nëse këto këtë marrje, qofto letrat apo fotokopia ndonjë ndonjë letre, ndonjë dokument e kështu me radh, është diçka e thjeshtë me një fjalë, nuk është një shumë e madhe, atëherë nuk mendoj se Prishtinë nëse nëse këtë e bën edhe pa leje. Për pra arsye se është diçka e thjeshtë, nuk janë do të thot në pyetje shumë e madhe parave edhe nëse shfrytzon do thotë për shkak se është në at pozitë dhe shfrytzon fotokopjin për të bërë ndonjë fotokopi të ndonjë dokumenti e kështu me radh, dhe është diçka e thjeshtë, nuk prish punë. Mirë, por nëse është diçka më e madhe se kjo, me një fjalë do thotë, po e themi si shemb, të printoj ndonjë libër apo të marr, do të them, një sasi të madhe të letrave që ai shfrytzon apo i shet e kështu me radh, atë në këtë rast nuk lejohet, për arsyesë se pavarësisht se ai ajo pasuri i takon shtetit me një fjalë ajo do të thot ajo pasuri nuk është pronë personale e ti edhe çdo shfrytëzim i ndonjë pronë pavarësisht se kujt është ajo pronë nuk i lejohet besimtarit vetëm se me lejen e pronarit të, të asaj pasurie nëse është ka nevojë dhe nuk ka mundësi me gjet të njëjtën një punë do të thot dikatjetër atë ka mundësi të pyes ata njerëz që jenë, do të thot më lart dhe nëse merë aprovimin e tyre, ka mundësi të i përdojrë këto. Jashta kësaj nuk ka mundësi. Mm -hmm. Kjo është do të të qështja e parë. Pa. Në lidhje me qështja e dytë, nëse kypë punën do të të të në një sektor në cilën ka mundësi të ndërhyjë në dhenjë ndo një punë, që ofë do të të të ndo një tenderi, e kështu me radhë, dhe asistimi i ti bëhet si rezultat i vendit të punës që e ka ë si shembull mund të themi është në bordin e përzgjedhësve, për arsyesë se vjen do të thotë nga nga sektori i cili punon ai dhe ka të drejtën e e e përzgjedhjes dhe ka votën aty, atëherë nuk ka drejt të drejtë të marr asnjë shumë për këtë veprim. Për arsyesë ë dallat shkaku sepse ai është gjendur në at pozit dhe në at punë është si rezultat do thot i e, obligimit që e ka do thot mbi vete mm -hmm. si puntor do thot në at sektor në sektorin përkatës dhe ai me një fjalë merr rrogë merr merr pagën do thot për at punë mm -hmm. dhe çdo shpërblim jashtë kësaj e, e, vjen do thot si shpërblim do thot që mund të ndon kuptoj rrushfetin do thot e, e, mm -hmm dhe kjo nuk është e lejuar në Islam. Vërtetojt një hadith e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në të cilën thuat hadaya umal gulul. Se e, kuptimi i hadithit, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë çdo dhuratë që marrin punëtorët jashtë pagës, do thot me një fjalë që e kanë, ajo është do thot tradhti dhe është mashtrim. E, dhe vërtetojt edhe një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem se një njeri i dërguar i Allahut lavdërimin dhe paqja qofshin mbi të e kishte e kishte obliguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta ta mbledh zakatin në një vend dhe mm -hmm. thot, do thot njerëzit të cilët do ta japin zakatin ti et ky personi që do t'i dorëzot kjo shumë pastaj ta sjell në në në buxhetin e shtetit të asaj kohe mm -hmm te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe aj, kur shkoj në Advent e morri do thot at shumën dhe pasurinë e zakatit dhe erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja dorzoi. Tha kjo është do thot shumë e zakatit që më është dorzuar mua, e ndërsa e ndau një pjesë të pasurisë, pak më pak do thot shumë më pak se ç'kishte mbledhur dhe tha ndërsa kjo shumë më është dhënë mua si dhurat. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hidhrohat dhe i thot atij e pse vallë nuk ndajten në shtëpinë e nënës tunde edhe të babaz që njerëzit e të, të dhurojnë ty, por do thotë kjo dhuratë është bërë si shkak se ti ke qenë do thotë një i deleguar dhe me ngarkes pune dhe si rezultat i kësaj pozite që kishte njerëzit i kanë dhuruar. Prandaj marrja e kësaj dhurate si rezultat se ai e ka do thotë një një pozicion do thotë punës pranimi i këtyre dhuratave nga ky kontekst nga vështrimi islam është ndaluar mm -hmm. dhe nuk lejohet për arsye se nënkupton do të thotë rشفetin dhe, thot, dhe korrupsionin. Mm -hmm. Prandaj edhe në rastin konkret, nëse besimtari është në një pozitë punës që është i obliguar ta kryej, sikurse që mund të jetë rregullimi i dokumentacioneve, sikurse që janë shërbysë civil ose mund të jetë do thotë në një sektor që merrën do thotë me pranimin e e ofertave për tender për kryerjen e punëve të ndryshme e kështu me radhë do thotë në pozitat e këtylla çdo asistim çdo ndihmës çdo votë e tij do thotë nëse sjell përfitim e krah as do thotë rrogës e, thot, e tij edhe përfitim tjetër si që i vjen atij si dhurat pranim në i saj nënkupton do thotë pranim i rushfëtit zoti e dimësoni Pas dëmën një pyetje tjetër oj thot përshëndetje jam nga Maqedonia jetoj në SBA shumë herë dhe në shumë vende kam kam hasë se vapet që merr kur undimon prindërvë dhe pajtohem me ata plotësisht. Pyetja ime është se ku dhe në çfarë raste duhet të kundërshtu prindrit nëse ata bëjn ata që bëjnë atë me jetën e fëmijëve vet është totalisht e pamoralshme dhe e pa drejt si ndaj Allahut ashtu edhe ndaj familjes dhe shoqërisë. Ju lutem uh, më tregoni se më intereson shumë kjo temë, kam dëgjuar dhe kam lexuar shumë për detyrat e fëmijës ndaj prindit, por nuk kam dëgjuar shumë për detyrat e prindit ndaj fëmijës. Ju lutem dua të di të drejtat e mia si mi më ka dhuruar Allahu si fëmijë i dikujt. Allahu ju shpërblet. Vërtet është një temë e nevojshme të trajtohet, edhe pse ndoshta nuk pajtohem me pyetjen se çështja uh, e e tek nën përgjithësi mm -hmm. qoftë thot nga hoqallarë të tjerë apo dhe edhe edhe ngjuën shqipten përgjithësi shkrimet e seilat janë bër më shumë uh, mirën do thot me çështjet që kanë bën rreth respektimit të prindërve mm -hmm. dhe në një fjalë me një fjalë përfillën apo uh, nuk i petë rëndsi çështjes së edukimit të fëmijëve mm -hmm. ose obligimit të prindërve ndaj fëmijëve në përgjithësi. Pra ju se Ndorështëta edhe, edhe ata hoxalartë të cilët flasin, apo ata njerës të cilë shkrujnë e përkëthejnë, kur flasin rrath obligimeve të prinderve ndaj fëmive, në nënkupton edhe, edhe me titullin edukimi fëmive në, në islam në përgjësit. Pra arsujë se hynd do tëtë në, në atë kontekst. E, neve do të kemë parasysh se e, në qështjet e obligimet apo detyrimet e prinderve ndaj, ndaj fëmijës Ulemat në përgjithësi dietar tan kur kanë folur në lidhje me këto i kanë ndarë në dy lloje apo në dy pjesë. E, e para është e, ato e, të drejtat e fëmis para se para se ai të lind, mm -hmm. që janë obligime parsorë të prindërve para se të vi fëmiun, do ta tmia në këtë jetë, edhe pjesa e tjeter janë obligimet e, e prindërve ndaj fëmis pasi që ai të vjen në këtë në këtë jetë e pjesa e parë obligimet e prindërore para se që para se të, të vi prind fëmia do thot në jet janë sikurse përzgjedhja e bashortit apo bashortes kjo ndërlidhet fort do thot me me çështjen e fëmis për arsyes se ne vëdim që fëmit krahas që janë prindrit krahas që janë se pep për të ardhur një fëmijë do thot në këtë jet gjithashtu eh ata do të jenë do të thotë edhe edhe ndikuesit më thelbësor në në ngritjen dhe e, rritjen dhe edukimin e fëmijës. Mm -hmm. Dhe nëse prindi e, bën përzgjedhjen e drejtë të bashkortës, gruas së tij të arshme, e cila do të jetë fëmi, do të jetë nën e fëmijëve të të, të tij, edhe bën do të thotë një përzgjedhje duke shikuar familjen e saj, duke shikuar sjelljet e saj, duke shikuar moralin e saj e kështu me radh, të gjitha këto këto gjëra atëre vërtet ka bërë do thot një përzgjedhje mm. për e mirë, pra arsyese ka zgjedhë do thot një edukuese të denë do thot për fëmijët e, e tij të arshëm. E njëjta vlen edhe edhe për va, vajzën do thot për për femrën, e cila kur ti vin do thot ofertat për të për të për tu martuar. Athemet shikoj do thot se kpo e zgjedh për burr, për arsyes se ai burr në të ardhmen do të jetë kujdestari i familjes, kujdestari i fëmijëve të, të saj mm -hmm. dhe ai do të, do të edukoj ata fëmijë të të saj në ne, prandaj edhe këtu për zgjedhja është e rëndësishme. Prandaj edhe e potencojnë ulemat dietarët në përgjithësi këtë çështje, për arsyes se është ajo një një nismë e re për të pasur do thot një një familje të shëndosh e që nuk kupton edhe edhe fëmij do thot me me karakter dhe edhe edukat do thot edukat të mirë në përgjithësi. Ë pastaj pjesa tjetër do thot e, atyre obligimeve janë që e, kur të vi do thot fëmia në këtë jetë të fillohet do thot menjëherë me, me përzgjedhjen e mirë të emrit, do thot mos të përzgjedhë një emër çfarëdo ose një emër çorodic ose një emër ku që ka kuptim të keq e kështu me radh, për arsye se edhe do thotë studimet do thotë psikologjike theksojnë se eh, lidhja në mes të emrit dhe individit është një lidhje shumë e fortë mm -hmm. dhe nëse ai emër ka një domethënie të mirë apo mban eh, emrin e një personaliteti i cili është i njohur në histori për për të bërë madhe për të mira, atëre detyrimisht kjo do të ndikojë edhe në në personalitetin e asaj fëmie se merr diçka do thot nga kuptimi i, i atij emri që e e ban ai. Pastaj në këtë hynd edhe çështja e, e me një fjalë do thot kujdesja për arsyes se fatkesi shumë prej prindërve mendojnë se kuidesi ndaj fëmijëve nënkupton në vetëm që tu siguroj atyre ushqim veç mbathje shtëpi dhe me kët mjafton mjafton do thot ai kujdes që me cilën obligohet prindi po jo kjo është do thot një pjesë e atyre obligimeve pastaj mbetet pjesa tjetër ajo është do thot që tu japim atyre një një edukat të mirë familjare do thot tu japim atyre shembull për moralin duke fillu do thot nga praktika individuale e prindëve, do thot se si ata sillen e kështu me radh, të gjitha këto pra ndikojnë do thot që e fëmijët të marrin prej prej prej prindëve të tyre sa më shumë do thot edukat. Dhe këto të gjitha potencohen në në, në mësimin islamë dhe nuk mendoj se këto janë të injoruara edhe edhe nga hoxhallar do thotë në gjuhën shqipe, por edhe nga shkrimi të cilat shkruhen në lidhje me obligimet e princit ndaj fëmijëve të tyre. Prandaj këto janë gjindën do thotë edhe hoxhallar vërtet mish flasin dhe vërtet është do thotë një temë që do duhej do duhej dhe besoj që diskutojnë xhallar çoft do thot nëpër xhami apo çoft nëpër nëpër vende të ndryshme tubime e kështu me radh për arsye se është do thot një një temë shumë e rëndësishme do thot për të pasur do thot një një, sh, një shoqëri të shëndosh larg do thot të, e, këtyre xjerave të pamoralshme e kështu me radh më duket se është edhe një pjesë e pyetjes ajesh se e, cilat e, në cilat raste a kotëjuar fëmia që ti kundërshtoj prindërit apo të themë më mirë për, se mund të jetë ajo fjalë e rand kundërshtimi, por çe të mos i in in dejoj do thot prindërit mm -hmm. e e ti. Ë rastet, rastet janë në përgjithësi fëmia është i obliguar ti të jetë respekt, domon të të uh, manifestoj respekt ndaj prindërve në të gjitha rrethonat. Përveç në rrethana kur ata e mësojnë do thot apo e urdhërojnë për punë të ndaluara, sikurse që mund të jetë amoraliteti apo mos kryerja e obligimeve fetare ose do thot kryerja ndonjë ndonjë vepre të ndaluar e kështu me radh, në këtë rast atëre fëmia obligohet të refuzojë dhe mos mos pasojë do thot ato urdhrat e prindërve të të Zotit të, të, të mëshirë. Tre hoxhinë do të bëjmë një pauzë të shkurtër më pas rikthehemi me çështjet e tjera, shikojse të nderuar, që ndërronim ne kthehemi pas pak. Oh, oh, oh, oh. Për të nërruar rëksim në pjesën e dytë për të vazhduar rjedhe në emisionit duke kërkuar përgjigjin. Hoqë pjëti për e radhës të të kështu, unë jam, thot, minatori nga Gjakova, jam interesuar të më informoni se a duhet të ledzohet jasini për të dekur nëse po të lutëm, më të regoni se qëfar duhet me ledzu, ku mund të gjej atëse, a është nukuran, në, në cilën faqe me një fjalë, më të regoni se qëfar në kaporusitur Allah uretë kësaj teme. Allah i shpërblevët me të mirë atyta. Edhe për këtë qështje kemi folë në disa përgjigjet të më hershme se valë a lejot lecimi Koranit për të vdekur apo mm -hmm. jo, më konkretisht lecimi i Jasinit për të vdekur. Dhe kemi shpjegu se trajtimet e djetarve islam janë, do të thotë, të ndryshme. Pa u thelu do të thotë, në elaborimit e tyre, themi se e më e saktë është që besimtarët të kufizohen atë që ka ka ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam apo ka drejtuar besimtarët pejgamberi sallallahu alejhi wasallam të veprojnë ndaj të vdekurve të tyre pas ndaj të afërmve apo prindërave të tyre pas vdekjes. Pejgamberi sallallahu alejhi hadith thotë kur të vdesë njeriu, atë i ndërpriten të gjitha veprat e tij në këtë botë përveç do thotë se përveç të tri gjërave. Ë e para është do thotë një fëmijë i mirë i cili si bën dua lutje për të. Mm -hmm. E dyta është do thotë nëse ka lënë ndonjë dituri mm -hmm. që ai ka ka kontribuo dhe ka lënë do thotë si trashëgimi dhe njerëzit përfitojnë nga ajo dituri. Ë mm -hmm. pas dekës së tij dhe çdo përfitim do thotë nga ajo dituri shpërblimi i saj i shkon te vdekurit. Dhe e treta është nëse ka bërë ndonjë vepër neve themi ka lënë një eh hajrat, si themin në gjuhën e popullit, ka bër, do thonë, një në një urr, një rrugë, kështu me radhë dhe njerëzit e shfrytzojnë atë deri edhe pas vdekjes së tij dhe derisa të ekzistojë ajo vepër e mirë dhe njerëzit e shfrytzojnë atë, e përfitojnë i vdekur përfiton, do thot nga Nga, uh, kjo, nga, nga kjo domoshtërblime uh, nga nga ky do thot shërbim që e bëjnë do thot njerëzit nga ajo veper. Pastaj në disa transmetime hadithe të tjera vërtetojnë se edhe sadakaja që jepet në emër të vdekurit, uhum. do thot lëmosha që jepet në emër të vdekurit i arrin do thot sevapi i saj do thot të të vdekurve, uh, prandaj kem edhe disa vepra tjera, mirëpo këto janë automat përgjithshme, dhe themi që nëse një djalë apo një njerëj, një besimtar dëshirojnë të bëjnë një vepër për, për prindërit e tij të vdekur, atë mund të zgjedhë njërin nga këto, të bëj lutje vazhdimisht për ta, qoftë në namazet, qoftë jashtë namazeve, gjatë vizitës së varrezave, vazhdimisht të thotë lutet për ta, të kërkoj falje në mëkateve për prindërit e tij, e kështu me radhë, lutjet nga më të ndryshme pastaj nëse ka mundësi materiale t'jep edhe në emër të prindërve të tij çoft lëmorst, çoft do thotë të blej diçka, pastaj tu udhëroj të të varfërvë e kështu me radhë dhe këto gjatë kryesë këtyre veprave të bëj njët për të vdekurit dhe këto janë ato të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po lidhim me huzi Yasin i Kur'anit në përgjithësi sepse kemi edhe një pyetje më vonë që thotë ta po, lejo të kënduat Kur'an po, për të. Leximi i Kur'anit dhe i Yasinit për të vdekurit ka disa prej ulemave që e e fusin do thotë në në radhë të veprave që i arrin do thotë të të vdekurve edhe këtë mbështeten në disa në në disa parime të përgjithshme shjeriatike, mirëpo nuk kemi ndonjë vërtetim të drejtë për drejtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka aplikuar, do thot, ka praktikuar, do thot, leximin e Kuranit dhe pastaj atë lexim t'i ja dedikojtë të vdekurve të tij pra arsyesa pegamë sa sa mikshin vdekur gruaja kish, kishte vdekur xhaxhallart e kështu me radhë do thonë njerëz besimtar por nuk vërtetot se ai të ketë bërë do thonë një her praktik, mm -hmm. praktik leximin e Kuranit pastaj t'u adhurojë do thot atsevap të vdekurve të të tij ose ta ketë këshilluar dikë nga sahabët shokët e tij ta bëjë një praktik të tillë e vetmja çka çfarë i ka këshilluar ata ishte do thot lutja dhonia sadakas vizitat e tyre do thot në në Varreza e kështu me radh e jo diçka do thot sikurse që është leximi i Kur'anit për të vdekur Zoti i mëshmirë. Po pyetë radhas tat selam aleikum xhujin e nderuar nëse një njeri ka konsumuar pije alkolike dhe pendohet dhe fillon me faljen e namazit rregullisht a mund të pranohet namazi apo jo sepse kam dëgjuar hadithin ku thuhet se Allahu nuk i pranon namazin alkooliqarit 40 ditë. Për shembull nëse ai ka pirë para 20 ditë dhe është penduar sinqerisht edhe që 15 ditë falë të rregullisht. A ka mundësi ti pranohet apo jo? Apo mos është më mirë të pres 40 ditë tani të filloj faljen e namazit? Jo. Qëllimi i hadithit, pra had, kemi disa transmetime, disa janë më të sakta, disa janë të dobta mirë po transmetimi i sakt është, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai njeriu i cili pin alkool dhe dehet, Zoti Madhreshëm nuk do ta pranojë namazin e tij 40 ditë. Edhe gjatë komentit të këtij hadithi që bë, djetart, e kanë bë dietar të e mëhershëm, kanë thënë se nuk është përcjellimi këtu që nuk e pranon namazin, nuk është përcjellim që ai njëri ta lejë namazin në, në përgjithësi. Mm -hmm. Nuk është kjo dhe askush nga ulemat të thotë nuk e kanë nuk e kanë e, trajtuar çështjen do të thotë nga ky kontekst. Po qëllimi është më spari vërtetimi se e, një njeri i cili e adhuron Zotin dhe është përkushtus në dajti në kuptimin e kryen në falje në namazit, atëre kë njëri i këtil nuk do duhej dhe në asë një formë të kaj nuk do duhej të mblidhen, do thot, edhe, edhe piri e dohani, edhe piri e alkoholit, edhe falja e namazit. Mm -hmm. Pra arsuje se me një fjalë janë dysa kund dy kundërshtime, si kurse ato, do thot, pozicionet, do thot, negativë, që nuk përputhen do thot njëra me tjetrën, hmm. e njëjta vlen do thot edhe për një person i cili falet pasaj të pi alkool. Pra janë dy dy ë uh, xhirat do thot të kundërta që nuk kanë mundësi të bashkohen. Hmm. Pra ky është qëllimi konteksti i i hadithit. Kurse ë uh, qëllimi i mospranimit të namazit është se ne vëdim ë uh, kur njeriu e fal namazin e çon në vend do thot obligimin e tij, me të cilën Allahu e ka e ka urdhëruar. ë uh, nanën tjetër eh për atë vepër gjithashtu ka shpërblime të shumta. ë siç vërtetohet në hadithe me dhjetra, s'po ndalim tash ti të, të citojmë. E qëllimi i hadithit është që ai njeri nuk fiton shpërblime nga ajo vepër të cilën e bën. E asë si që ai duhet ta lë namazin apo të them më mirë që ai duhet ta kompenzojë namazin, ta bëj kaza pas 40 ditëshit, për shkak të thotë se at kohë do thotë ka pirë alkool edhe nuk e ka fal dhe nuk ju ka pranuar namazin. Dhe si lloj lloje të haditheve kemi edhe në në në disa raste të tjera, sikurse që është rasti kur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam thotë është se kur imami hyj në hutbë dhe fillon të thotë ligjërimin e hutbes namazën e xumas edhe nëse dikush për xhematit flet, atëra ai e ka humbur xuman. Nuk është për sëllim humbja gjumasë që ajtë ngrihet dhe të shkoj në shtepi dhe mos të falet më, po sëllim e ka humbur e, vleren dhe sevapin e asaj gjumaje. Për arsye se e, synimi i gjumasë njën nga e, synimet më thëllëpsore është që besimtari të ullet dhe të adigjaj nështë lijeruosin se çfar thot në hutbe. Edhe në atë moment që ai fillon bisedat e ndërsjellë me njerëz që i ka afër, ai e humb, do thot, qëllimin e ardhjes së tij atë në atë lijerim, prandaj edhe e humb shpërblimin. Po as e sig që ai do thot lirohet apo me një fjalë ta ta shpërfill dhe mos ta vazhdoi faljen e namazit, për arsye se ai faljen e ka obligim por nuk e fiton shpërblimin sikurse që e fiton ai person i cili e dëgjon ligjëratën pa pa biseduar me të tjerët. E njëjta është edhe me e, namazin dhe alkoolin. Nuk është për qëllim që ai ta lë namazin apo ta bëjë kaza, por është për qëllim e humb vlerën dhe shpërblimin që do të mund ta fitonte po ta vepronte atë punë duke mos e konsumuar alkoolin. Zoti dhe mëshirë. Për çetjet tjetër thotë si e komentoni hadithin që ai që i ka pantollat e tij më poshtë se zogjtë të këmbës, ajo pjesë do të do të jetë në zjarr. Do thotë a lejohet të merret ky hadith drejt për drejt dhe a lejohet të komentohet në bazë të shkakut pse pejgamberi aleyhiselam e ka lënë këtë pra për mendim mallsi. Do thotë nëse nuk e kemi përmendim mallsi, a lejohet të, të, të përshtatem i rrethit e ti lëshojm pantollat edhe në zjarr faktikisht në mbajtjen e robeve apo pantolonave poshtë dë thotë zëgjëve të kambit, këmbës kemi disa transmitime. Disajnë dë thotë kanarë dë thotë si citate në fund kërsnuse ku ndërto dë thotë pejgamberi sallallalli u thëmë ma tahtë el ka'bejni minel izari fe finnar gjdo robë e cila te kalen, do thot, të i kalën dë thotë zëgjët e kambes ato dë thotë është në zjarë të gjehnemit pastaj kemi hadithe të shumta të tjera, kemi raste kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u atëreq vretin njerëzve që i mbajnë do të thotë rrobat poshtë zogjvë të këmbës, edhe i urdhëron do të thotë që të ngrisin e kështu me radhë. Pastaj kemi edhe disa hadithe të tjera të cilat nën kuptojnë që ai person i cili i mban do të thotë rrobat poshtë poshtë zogjvë të këmbët, këmbës ka do thot shenjat të të mendjemësisë. Mm -hmm. Dhe disa prej ulemave e, kur e kanë i kanë komentuar këto hadithe, kanë thënë se nëse një person i mban rrobat poshtë zogjve të këmbës dhe nuk e ka për qëllim mendjemësin, atëherë ai nuk e nuk arrin do thot në në kjo vepër e tij nuk arrin në shkallën që ai të kërcënohet me zjarr të xehnamin. Me një fjal ato hadithet e përgjeshme i kanë specificu se kanë thanë se janë për qëllim, do thotë, kur është rasti në, e, e, kur kjo ndodhë, do thotë, me qëllim të menjë masisë kurse disa ulema të tjerë kur i kanë shpjeguar këto hadithe dhe i kanë vlerësuar do thot vetëm se kanë thënë se është e vërtet se mund të jetë do thot një nga shkaqet apo arsyet pse është ndaluar do thot e do thot që të shohën këmbët jashtë zogjve do thot poshtë zogjve të këmbës është për shëndimin e ndjemësia, mirë po disa kanë hadithe kanë ardhe përgjithshme, prandaj edhe mendimi më i më i do thot më i njohur apo më i përgjithshëm tek shumica dietarëve është që pavarësisht që ndodh kjo për për shkak thot, të thotë mendjes së masisë apo për shkak thot, të thotë ndonjë arsye tjetër mbajtja e këtyre do thot e, mbi zogjtë të kambës është më e sigurt dhe më e drejtë dhe kjo duhet meqen do thot forma më e drejtë e veshjes së muslimanit pa u futur do thot në elaborime se qëfar shkale është ajo nëse ndodhë hmm. dhe thotë përshka këte mendje masis edhe nëse ndodhë kjo e, duke mos e pas për qëllim njëri ju dhe thotë mendje masin. Si të qoftë, elaborimet jenë shumë të njohër atek, djetarët dhe kemi debate e, dhe e, themi se e drejta është që besimtari të imbaj robet e ti ashtu si që ka preferu për i gamere së galalisem, hmm. si që e ka praktiku, pavarësisht asaj se e dikush i cili ndoshta i komenton këtë hadithe në një formë tjetër, ajo është e drejtë e tij, por si të qoftë ajo çfarë është, është e sigurt dhe të cilën e në cilën janë unanim të gjithë dietarët është që se shpëtimi më i mirë apo një përzgjedhje më e mirë është që njeriu ta ta përzgjedh mënyrën dhe formën si ka preferuar dhe ka këshilluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të mbahen rrobat për besimtarin, zoti i mëshirë çështja kur një musliman të ofendon ose të era ose bën veprime që nuk i kanë hiet një muslimani, por prapse prapaj ai është musliman. A lejohet të mos flasim, të mos i flasim atij, të ndërprejmë kontaktet me të? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith ka thonë se nuk i lejohet besimtarit që ta bojkotojë vllain vllain e tij musliman më shumë se 3 ditë. Dhe qëllimi i këtij hadithi, vazhdon hadithi thotë që ata të takohen në një në një vend dhe njëri të kthehet në njërin an, tjetri të kthehet në njërin an dhe të mos flasë njëri me tjetrin. Me një fjalë do thotë të, të manifestojnë do thotë hidhrim që mos kontaktojnë dhe mos i japin selam njëri tjetrit. Kjo është ndaluar në Islam. Prandaj besimtari nuk i lejohat. Jo në disa raste konkrete kur i lejohet që të vazhdojnë bojkotin më shumë se kaq, sikurse është rasti kur besimtari arrin do thotë në një fazë të E kryrës e mëkateve shumë të mëdha dhe disa besimtarë që jenë të afert me të e bojkotojnë atë, jo me qëllim do thotë në nënçmimit në, në apo kështu me radhë po që aj, që aj të edukohet mm -hmm. dhe të kthjelet se këto vepra të këqqia të të të sëllat i bënë do thotë nuk, nuk është njësur rrugës mirë dhe të kthehet në shoqrinë atyre me ata vlëzër musliman të të të të të të të të të të të të të t në rastin konkret nëse ndodh rajia, nëse ndodh thonë ndonjë marrë në ndonjë hakut, atëherë më e drejta është pa u futur atë se a mi fol apo mos mi fol, çet sqarohet dikush të thotë ndërhyj në këtë në këtë ngatrrës dhe të sqaroj se çfarë është problemi dhe nëse me të vërtetë ai vëlla musliman apo ai person besimtar ka bën ndonjë padrejsi, atëherë të edukohet Vrejtja, dhe ti të rrihjet vretja dhe nëse është nevojshme edhe ti kërkohet hallalli aty personi i cili ja ka bë pa drejtësinë pavarësisht ajo se atë vazhdohet me me fol me të apo mos vazhdohet ë është sakta është që të ketë ndërhyrje në këtë rast dhe të, të, të qohet në, në vend të qohet në vend do thotë drejtësia e as e si mos lejohet që në një, një shoçri të ndodhin pa drejtësi në mes të në mes të shokëve apo në mes të afërmve apo edhe në mes të besimtarëve në përgjithësi dhe të vazhdohet në atë formë edhe dikush të mbetet mos të fol me tjetrën e kështu me radhë dhe ose edhe dikush tjetër të të ketë synimin e hakmarrjes e kështu me radhë dhe thot, nga të krijohen do thotë ngatërresa, keqkuptime, pastaj edhe edhe konflikte në mes të njerëzve, po patjetër duhet ç për këto të intervënojnë nga personat adekuat që i njohin këta njerëz dhe të punoojnë do thotë që ta çojnë në vend do thotë nëse dikujt i është bërë, do thot pastajsi që të vërtetohet ajo dhe nëse është e nevojshme, do thot që të mirën edhe hapat adekuate zotë di më së miri. Dhe pyetja e fundit për sot shkruan, do thot nëse dëshirojmë të ndihmojmë muslimanëve por nuk shohim ndonjë organizat islamë ekzistuese që nuk ka gabime, a është më mirë të themelojmë një të re apo të hyjmë në një organizat ekzistuese me qëllim që edhe ato gabimet që janë ti përmirësojmë. Kjo pyetje është shumë e përgjithshme. Pik spari, unë nuk mendoj se është e nevojshme që njeriu nëse don me i kontribuojë Islamit patjetër të futet në një organizatë, nëse është përsylim, organizat, për qëllim organizat ë për arsyes së edhe fjala organizat është një fjalë që njerëzit kanë paralajkime, mund të jetë organizatë e fsht, mund të jetë organizatë do thotë që mirën do thotë me punë jo ligjore e kështu me radhë. Mir, por nëse është për qëllim njerëz do thotë që mirën me aktivitet të ngritje së fjales Allahet me davet, qof do të thotë shëqat, qof do të thotë në një organizim që është brenda në qytet e kështu më radhë, themi se nuk është kushtimisht për besimtarin që ai pa tjetër të jetë në një organizat që tjetë kontribus për islamin e mm -hmm. pra kjo si opsion nuk duhet më si, të jenë detyrues si ai patjetër duhet të kyçet në ndonjë rreth apo në ndonjë organizat. Pastaj anën tjetër duhet ta kemi parasysh se dallimet që mund të jenë do thot në mes të një organizimi qarshi organizimi tjetër mund tjen, mund të jenë dallimet do thot po them kushtimisht administrative me një mm -hmm. fjalë dikush është i prirur më shumë që ta zhvillojë organizimin e tij në në organizimin e tribunave ligjëratave e kështu me radh, diku si diku tjetër apo një organizat tjetër është më shumë i përkushtuar do thotë në organizimin e, e punimeve shkencore e kështu me radh. Prandaj edhe dallimet janë varësish prej prirjeve që kanë njerëzit. E nëse është problemi do thotë i kësaj natyre, atëre ta sheh do thotë ky njerëz se ku e gjen veten e tij më shumë, aty të, ku, të pyqet. Hmm. Nëse janë probleme që ndoshta kanë të bëjnë me metodologji Atëra do kjo është do thotë relative, nuk duhet do thotë që çdo organizim i cili mund të ketë disa teklime apo mund të ketë disa do thotë neglijer neglizime do thotë në si disa vepra që ti refuzohet etë ajo ai aktivitet apo ajo punësën e bëjnë, por të jetë do thotë një person i cili i mat xerat edhe nuk është do thot nga ata të cilët ndoshta për një për një të vogël apo për një gabi më dvoglin, të vogël të jet në gjendje ti të refuzoj të gjitha ato vepra tjera të mira që ndoshta bë, i bën ajo organizat. Prandaj ndoshta opsioni i fundit mundet me qenë që ai të rinis apo të, or, të organizojë do thot një një organizim të ri për arsyes se edhe ai organizim sikurse të gjitha të tjera që mund kanë do thot defekte në kuptimin e defekteve të që kanë do të thotë mosfajtime në mesvete e kështu me radh, patjetër edhe ajo duhet do të ketë do të thotë diçka, prandaj mendoj që kjo duhet më schön diçka e fundit e asese ajo primare për të Zotit dhe mosmirin. Të re holin ne falenderojmë që ishte edhe sot me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkuas trendor që është fundi i misionit sot të sotëm duke kërkuar përgjigjen me shpresë të takohemi herëve të tjera. Deri atëherë selam aleikum.